Böyül bir, İslamın beş şəhsindən böyül bir ibadət asır bitib. Və artıq hatılar, genə həcə gədənlər öz diyarlarını faydalar çoxdur. Biz bir nəşrin qeyd etmişdik. Və ümumiyyətlə, həc, zəkat, namaz, oruç və səyət, bunlar hamısı Necə biz bilirik? Bizim özümüz üçündür. Allahın buna ehtiyacı yoxdur. Sadəcə Allah S.H. Buları yaradıb, kürsət verib bizə. Hələ bunları bizə tərz etməkdə onu göstərir ki, Allah S.H. bizə qarşı rəhmlidir. Necə rəhmlidir? Nə qədər ibadətlər yaradıb, bəzilən vacib edib, bəzilən müstəhər, deyil ki, və etsən, nə qədər salı qazanadırsən. Hansı ki, ehtiyacı yoxdur onun. Lakin sənin üçün edir. Və kim nə qədər istifadə eləyir, o qədər qazanır? Nə şəkildə? Və hələ bu, İslamın əsas məsliqələ budur. Allah s.q. göndərib dini bu dindən yaşayar və bildirir ki, ən gözəl yaşayış bu dindəndir. Və nə qədər bu dindən uzaqlaşsa o qədər də o, o yaşayışmın zəlliliyə gedir. Onun görə Peyğəmbərlər yollayıb, o, xüsusən də axırın üçün mühəmmə sallallahu aleyhəm səndən. Biz baxırır, İslam gəlməmişdən qabaq nə günündə idi zaman insanlar, nə fəsadlar başqa edirdi. Ola Allah s.ə.q. Peyğəmbərimizi yolladı və bizim göstərdi yolu. Onun yolu Peyğəmbər sallar sənin, öz yolunu və siliyib. Buyurur ki, gecəsi gündüz kimi Biz görürük ki, tarixdə müsəlmanlar nə qədər bu dindən güclü tuturlar, o qədə yüksəliblər. Nə qədər bu dindən zəif tutublar, o qədər aşağı düşüblər. Və bugün İslam dünyası nə fikir versi, müsəlimanların zəlil olmağına səbəblərin ən birinci sələ budur. Öz dinlərindən layihini disfadə etməmək. Bax, Allah s.ə.qədələ Peyğəmbər səhəsin yolladı və əmir etdi ki, ona təvhid-i gəyşsin və şirkdən insanlara təkinləsin. Və en birinci ayələrdən azkı nâzır olur. En birinci ayələrdən biri. Varruc zəfəhcür. Müddəttir suresi, müddəttir. Vəşinci ayə. Varruc zəfəhcür. Varruc nənasırı, yani oların ilahları. Yani oların ilahlarını terkələr. Oların ilahlarına ibadət etmə. Və İslam bunu əmr edir. Və hər bir Şirki ataran yolda olmaz haramdır. Hər bir vəxt ilə, əgər bir şey haramdırsa, ona vəxt ilə də haramdır. Ona görə, hətta oxşamaq da şəriyyət qədənləyib bizə. Hər bir şeydə gəlir çəkinək, kafirləri oxşamıyaq. Çünki oxşamaq yaxınlaşdırır onlara. Bax, Peyğəmbər salarsan təliminə, O vaxt Mədinədə insanlar çox aldı, müsəlmanların sayı. Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, derin namazı çağıraq, biri çıxsın və ya bir ney-nəyinsə çağırmalı ki, gəlin şeyfur çalaq. Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, xeyr, yahu dələyib, onlara oxşayarır. Olmaz. Bəzi dədirlər ki, gəlin zəng çalaq. Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, xeyr, olmaz, onun əsrəni ələyib oları xiyarına görə. Və bəzdadlar odna sahib digər fikirlər oldu da, və sonra Abdullah ibn Zeyd dedi ki, "Ya Rasulullah, mən yuxuda gördüm ki, azanı dedi." Abdullah ibn Zeyd. Sonra orada sahabelərdən Umar və Xattab və Xattab dedi ki, mən də bunu görmüşəm. Və Peyğəmbər (s.ə.s) bu, bunu təsdiq edib. Necə Abu Davud rivayəti də bu rivayəti. Ya bu Davud əsli var hədisin. Həmçinin fikir versən, Peyğəmbər sallalları sənin qədərləyib gün çıxan bir də batan vaxtı namaz qulmaq. Dedilər ki, yarısırsa sahibini öğrenində. dedi ki, bu vaxtı kafirlər aya gönəşi təcd edirlər, ona görə. Müslim rivayet edir. Nədir, oxşuyur ona görə. Ona görə Peyğəmbər sallalları sənin həmçinin buyurub ki, müşrikləri müxalif çıxın, ona görə bıqlarınızı gödərdən sakarlarınızı uzadın. Buxari Müslim rivayet edir nə bilməli oxşamamaq ona görə. Aşura orucu məsələn, Peygamber sallallahu əleyhi və ki, tutun 10-dan 9-u ya da 9-dan 11-i. Nədir, nədir, oxşamamaq son. Ona görə. Və bu tür çoxdur məsələn müsəlmanlar. Həmçinin buna aid bu yeni il, bu xristian bayramı. Yeni ilə aid buna. Müslümancılar keçirmir bu günü. O adam ki dinindən tutub Dinindən möhkəm yapışıb, o oların bu mükaxillərinin bu cür adətlərini tərk iləyək. Çünki bu əslində dini bayramdır. Bu, xristiyanlığın bayramıdır və xristiyanlığı təbliğatdır. Sadəcə bu, yavaş-yavaş olur, çoxcu bunu bir görmür. Bu, nəsrani dinidir əslən. Ona görə özü qoruq və həmçinin əhl-i beyti qoruq və çalışq ki, əsas övladların hiss eləsin ki, əsas bayram... Kurban bayramıdır, bir doğruşluq bayramıdır. Amma başqa bayramlardan gerik çəkinəsən. Xüsusən də bu cür. Bu cür adətlərlə. Peyğəmbər sağırsa buyurub, kimi üçün başı qırmaq, şəfəl dolardandır. Və bir müsəlman bilməlidir ki, izzətə çatmaq ancaq bu dindən tutunmaq olanı olacaq. Və bu dinə müxalif şeylərindən çəkinmeyilə. Yoxsa təlalətdir, izzət də yox oluncaq. Va xeyr də olmur Allah Subhanahu buyurur. "Qələ və anna ahlul qura'a amanu wattəqəu fa fatahna 'alayhim barakātin minas samā'i wal arḍi walakin kazzəbū fa akhadhnāhum bimā kānū yaktəbūn." 1.76 cayın. Və aid Allah Subhanahu taala buyurur ki, bizdən qala o onların ümmətlərini necə necə üçün hələk edib? O da iman gətirmədiklərinə görə. Şəriəti tutmadığına görə. Dinin əhkamlarını tətbiq etmədiklərinə görə. Baxmayaraq, Allah subhanət hala uyurur ki, əgər onları iman gətirsəydilər, biz göylərin qaplarından açardıq, bərəkət göydən ə, yerə nazır olardı. Lakin o vaxt ki, bizim Peyğəmbərlərimizi yalansı saydılar Allah subhanət hala cəzalandırdı olaraq, ona görə. Və biz görürük ki, bizdən qabaq olan ümmətlər zəlatı düşməkləri həlaç olmaqları səbəbi Peyğəmbərlərin dəvətindən, Allaha dəvətlərindən çəkinməkdir. Qabul etməminlə, müxalif olmaqlardır. O, məs mühüm məsələdir, Məhsələ Müsləm Allah. Həmçinin hicam məsələsi, hicam məsələsi vacibdir. Allah s.ə.qələ əmr edib. Əmr edib qadınlara ki, mümin qadınlara, müsəlman qadınlara özlərin öftüsünlər. Allah s.ə.qələ əmr edib bunu. əsab surə 59 və s. aylar var Quran'da. Həmçinin hədislər, kifayət qədər. Və müsəlman qadın gəlib bütün bədənin örtə. Sadəcə icazı verilib, evində bir də məhrəmlərinin yanında bəzi ilə açıb olsun. Çünki bu qadına hörmətdir. Bu qadına hörmətdir. Və əksinə isə, qeyriləri isə, olan çalışanları atsınlar. Və biz görürük, hicabsızlığın nəticəsi nəyə gətirib çıxardım. Hər şey göz qabandadır. Ona görə Allah spansalar. Hicabı hələ belə fərz etməyib. Hikmətə görə fərz eləyib. Qadını qorumaq üçün, iffətin və s. və s. Allah s.ə.və buyurur ki, ya eyyuhən nəbi, Peyğəmbərə müraciət edilir, ey Peyğəmbər, qüllə əzvacik öz zəvcələrlə, və və qızlar və nisə ilməminin, və müminlən qadınların ödəyinə ki, yudninə aleyhinə mincələbi bihin, onlar başlarından ayğınıza ölsünlər, hicabdan özlərin, Əla, ya əhsaf surəsinin 9-cu ayə. Və həminin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edib bunu. Və sair və sair hörmətli əziz əməllər. Nə qədər biz Allah və Rəsulunun əmrlərinə tabe olsaq, o qədər izzətlənəcəyik, Allah Subhanahu təala Və nə qədər uzaq düşsək, və bu əmrlərə müxalif olsaq, o qədər Allah Subhanahu təala bizə Ona görə bu dinə yapışın, tutun bu dini. Bu dinin hökmlərinin izzət bu dünyadadır. İzzət bu dindədir. Həm bu dünyada, həm axırda üzəb bu dini bu dində demək istəyirəm əs-səlamu aleykum və kim qədər tutacaq bu dini, əhki əməl edici oğuda Allah Subhanahu taala qiyamət günu vacib edəcəyi. Allah Subhanahu bizə bizi faydanlardan etsin. Allah Subhanahu taala bizə hidayət Allah Subhanahu taala bizi kitabına sünnə əməl edənlərdən etsin. Allah Subhanahu taala ölkəmizi həm çürüməsə, həm qorusun. Allah Subhanahu taala bizi fitnədən və أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وليسال مسلمين من كل ذات وأستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسليم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله هم شرين كاربا مسألنا مفتنا مسأل ماللار وينيل دابو شاخط وبا Görsə saqqallıdır. Lakin ona heç nə demirlər. Özü onlar kişidlə göykü saxırlar özlərinə. və başlayırlar onu sevinməyə. Göykü kim gəlib? Göykü Vəli gəlib salihlərdən biri. Bax bu bir abırtılıqdır. Allahumustan. Və ona görə özü bu qoruğunən budur adətlərdən bu xristianların bayram dəslən kökü və ona dəvətdir. İbədə Allah, inna Allah yəmr bil-adl, wal-ihsən və itəəzi lqrbə, yenəhənil fahşai vəl-munkar vəl-baghiyyəm. Yəyədiküm ləalləkum tədəkkarun. Wəl-əzəkri ləqbərlələhi, aləmətə əsləun. Waqəm əstələqəm.